A'udhu billahim wa shaytoni rođim Bismillahir rukhmanir rahim Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ala adhanihi wa sahbihi moja, nastavljamo sa tefsirom Allahovu jalla wa subhanahu wa ta'ala i dalje se An-Nisa koja inače se bavi mnogobrojnim propisima, drštvenim propisima propisima koji regulišu međulujske odnose na nivou porodice, na nivou zajednice cijele države, odnosno društva muslimanske države, normalno. Jer je ova sura objavljena, kao što znate, u Medini. A u Medini su takvi propisi objavljivani. Objeva medinska, a objeva medinska je sve ono što je objavljeno poslije hijđer Rasulullah s.a. uglavnom tretira ovakve propise. <kuh> dakle, započeli smo na prošlom predavanju uh, da govorimo o onim kategorijama žena koje uh, čovjek ne smije nikako da oženi. Ne smije nikako da oženi. To su dakle Dawatul uh, Hurum, odnosno Mahremi. To su Mahremi dakle koje čovjek ne smije da, da, ovaj, uh, da uh, ženi. Uh, te žene sa njima smije da se osamljuje. One smiju uh, dio svojih ukrasa da otkriju pred njim kao što su kao što je kosa, kao što su ruke i tako dalje. Tako dalje normalno to bude opet u granicama pristojnosti. I spomenuli smo te glavne kategorije. Zatim nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala i dalje nastavlja onarodnim ayetima da govori o tome, pa spominje još jednu kategoriju, još jednu kategoriju žena koje, čo, koje su koje čovjeku zabranjeno da ih dakle, oženi. Pa kaže, ul muhsanatun minan A također udate žene. Dakle udate žene žene koje su sklopile dakle ovaj e, bračni ugovor sa, sa nekim nad na, na dozvoljeni kropi sa način dakle normalo e, one su e, zabranjene one su zabranjene i one se ne prose sve dok e, ne budu ovaj e, bile u stanju eventualno da budu razvedene i da prođe njihova idete do sa čekanja nakon razvoda braka stekna kod tada ova kategorija žena postaje dakle dozvoljeno da se da im se ide da se da im se zatraži ruke i tako i tako dalje. E, Illa ma malakat ayman. Dakle to je još jedna kategorija žena koja je normalno e, privremeno zabranjena, privremeno zabranjena sve do dokle važe važi bračni ugovor koja je on, koji je ona sklopila sa svojim sa svojim dakle mužem normalno uz prisustvo sjedoka obzdana i tako dalje. Zatim, uzvišenje, Allah subhanahu wa ta'la kaže Illa ma meleket a e imanuku. Izuzima iz ove kategorije ljudi jednu ovaj žena, jednu kategoriju žena, koje također, ovaj uh, mogu da budu udate. A to su kaže Illa ma meleket e a osim one koje su u vašem vlasništvu. Osim onih žena koje su udate, u vašem su vlasni, vlasništvu. Na, na koga se ovdje misli? Na, na koju kategoriju se žena ovdje misli? Ovdje se misli na, na robinje, na roblje. A to jeste, kada se E, e, kada muslimanska vojska vodi džihad, vodi borbu prema radi, ovaj protiv neprijatelja i onda eh, kada, kada neki neprijateljski narod odbije da primi islam i odbije da prihvati džiziju i tako dalje, nego ovaj odluče se da borbu na, na borbu sa muslimanima, muslimani se bore protiv njih i ukoliko ih pobjede, dakle oni uzimaju njihov njihov imetak kao ratni klijen, a njihove dakle, žene, one postaju robinje robinje ovaj muslimanima tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ojenio safiyu tako je poslanik alejhi salatu ve selam ojenio safiyu oj bintu huyei dakle kćerku jednog poznatog jevreja kada je poslanik alejhi salatu ve selam osvojio njihovo njiho, njihovo mjesto njihovo njihova selo međutim poslanik alejhi salatu ve selam prvo su oslobodili oni oslobodili su je odnosno učinili su je slobodnom pa je poslanik alehij siratu selam oženio dakle ona je odmah izašla iz ona je odmah izašla iz ove iz granica robstva a, robstva odnosno ovaj da bude posjed nekome nekome drugom dakle takve žene ovaj žene nevjernika iako, iako imaju bračni ugovore sa, ne, sa njihovim dakle muževima one su tada dozvoljene dozvoljene muslimanima normalno a, Nakon, nakon što prođe određeni dakle, ovaj period i bude se, bude se ustvrdilo da one eh, nisu dakle, nosile, odnosno nisu u nosećem ovaj, eh, stanju. Zatim, nakon toga Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže Kitab Allahi alaikum. To je Allahova knjiga prema vama, odnosno držite se Allahove subhanahu wa ta ta'ala knjige i eh, tražite u njoj uputu jer u njoj je svjetlo, u njoj je lijek i u njoj je pojašnjenje za halal i za haram. Zatim nakon toga Allah subhanahu wa taala kaže wa uhillalakum ma waraa zaalik. Nakon, što je Allah subhanahu wa taala smo memo počeo ajete da govori hurrimat alekum, zabranjene su vam. Pa smo memo sve kategorije majke, vaše ćerke, vaše sestre, vaše hale, vaše tetke, vaše i tako dalje. I ćerke vaših sinova i ćerke, ovaj žene vaših, vaših očeva i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovaj sve kategorije Ovaj, žena je spomenuo nakon toga Allah koje su zabranjene ka, nakon toga uzvišeni Allah kaže a dozvoljeno vam je ono što je vam toga dakle dozvoljeno su vam dozvoljeno vam je ono što nije spomenuto ovdje dakle one kategorije žena koje nisu spomenute ovdje u ovim dakle ajetima one su vam dozvoljene da eh, ih ovaj ženite eh, po jednu po dvije ili koliko eh, koliko to ovaj čovjeku je ovaj eh, dozvoljavaju, dozvoljavaju okolnosti. Dakle, ovdje ponovo dakle, spominjemo još jednu stvar, da su zabranjene stvari određene. Dakle, zabranjene stvari su određene, one su, one su malo brojnije, i zato i Allah nabraja. I, a, I kada je u pitanju hrane, i kada je u pitanju ovoj, dakle, u svim ovaj propisima, Allah subhanahu wa ta'ala spominje i sunat poslanika su sebe ono što je zabranjeno. Dakle, nikada nećeš naići da se u hadisi mukana spominje ovo je dozvoljeno, ovo je dozvoljeno, ovo je dozvol Nego se samo spominje ono što je šta? Zapranjeno. Zašto? Zato što je ovo što je zapranjeno lahko pro, po, nabrojati i prebrojati i pobrojati. Jer su ono one malobrojnije. Malobrojnije. A sve ono što nije spominuto, to znači da je šta? Halal. A to znači da je halal. Jer u ovim međuludskim odnosima u poglavlju muamalatat. To se zove muamalat ovaj faj fik, ovaj dio fikha koji uređuje međuljudske odnose, kao što je trgovina, kao što je brak, kao što je dhiat, kao što je tako dali i tako dalje. To sve ulazi pod poglavlje muamalat, međuljudski odnosi. Postoji zla, ovaj poznato šerijsko pravilo, ono je temelj ovog ovog uh, dijela šerijskog prava, a to jeste da je sve dozvoljeno dok ne dođe do onako da je nešto zabranjeno. Znate kada je u pitanju hrana, sva je hrana, sva hrana i svo piće je dozvoljeno, sve dok ne dođe dokaz, ili iz Kur'ana, ili iz sunnata, da je nešto šta? Zabranjeno. I zato je poslanik, alaihissalatu wasalam, e, subljenuo onda, došli su dokaze iz Kur'ana i sunnata šta je zabranjeno ovaj od, e, od hrane i od pića, to su stvari koje se mogu lahko ovaj, nabrojati i prebrojati, a što znači da sve ono što nije spomenuto u ovaj e, govorima zakonodavca Allaha subhanahu wa ta taala i poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam da kre to je dozvoljeno. E, ovo je vid Allahove subhanahu wa ta taala dobrote prema nama. Ovo je vid Allahove subhanahu wa ta taala dobrote prema nama jer dozvoljene stvari se ne mogu nabrojati i prebrojati. Dozvoljene stvari ne možeš ne možeš ih nabrojati i prebrojati, a to je sve Allahova subhanahu wa ta taala dobrota i milost prema nama i olakšavanje od strane Allaha subhanahu wa ta taala ljudima an tebtagu bi amwanikum muhsinin ghayr musafihin dakozolno ovaj, sve osim toga dakozolno su one kategorije žena koje nisu šta spomenute ovdje u ovim dakve ajetima odnosno riječima da ovaj e, želite brak sa njima bi amwalikum sa vašim imecima, to jeste dozvoljeno vam je da e, zatražite nikah odnosno ruku onih žena onih kategorija žena koje nisu ovdje, dakle spomenute a, a koje vam se dopadaju, sviđaju ili koje ste, dakle ovaj izabrali od žena koje je Allah subhanahu wa ta'ala nam dozvolio ali ovaj pod nekoliko uslova muhsinin da ste vi čedni dakle, uslov je da ste vi ovaj čedni i pošteni i ovaj karakteri. Odnosno, da brakom želiš da sačuvaš obraz. Da brakom želiš da sačuvaš obraz, musta'afine ani zina. Dakle, da tražite ifet. Ifet je četnost, odnosno čestitos, odnosno poštenje, odnosno karakter, odnosno obraz. Dakle, brakom vam je cilj, između ostalih jednom glavnih ciljeva i suština braka jeste da čovjek sačuva, da sačuva svoj obraz, odnosno svoj karakter, odnosno svoje svoje ovaj poštenje na jedan, sa jednog aspekta a sa drugog aspekta da sačuva obraz i karakter kod svoje hanume da sačuva obraz i karakter kod svoje dakle, ovaj hanume i njoj takođe da sačuva da sačuva karakter odnosno odnosno obraz layra musafihin a da niste pritome dakle razvratnici to jeste da niste oni koji ovaj e, svoju sheh odnosno svoju strast upražnjavaju na haram na haram dakle ovaj način na taj e, time čovjek koji primar radi tako postupa i je nemoralne on ovaj e, ne samo da ruši svoj obraz nego ruši obraz svoje dakle porodice i svoje svoje dakle ovaj e, supruge i e, ono to je ono što Allah subhanahu wa taala spomenu na drugom mjestu u Kur'anu da e, e, da bludnik može da oženi samo bludnicu ili mnogobožkinju, a bludnica može da oženi samo bludnika, odnosno odnosno da se uda e, za bludnika, odnosno ili samo za ovaj muškarka, jer e, jer ovaj neprirodno je da čovjek koji je nemoralan razvratan da on dakle sebi traži da on sebi traži i častito čednu ovaj ženu, odnosno karakternu i također I također je neprirodno i nenormalno da, da žena koja je e, nemoralna ovaj, i razvratna, da ona ovaj uzme nekoga koji je pošten, odnosno neko koji je karakteran, odnosno neko koji je od obraza. Zatim, nakon toga, Allah subhano tada spominje meharu. Spominje meharu, obavezu mehra. Pa kaže, bihi hunne. Pa one šene sa kojima se budete zadovoljavali, sa kojima se budete zadovoljavali, Mehnun fa'atuhunna ujurahunna tariyadan dajte im dajte im nagrade odnosno ovo je dajte im nadoknade ovo je, ovaj, ovdje se misli na mehr masada na, na mehr na vjenčani dar koji se daje koji se daje ovaj uh, ženi uh, za uzvrat što je prihvatila ponudu braka dakle ili vesvrha ovaj uh, vjenčanog dara jeste da na simboličan način, uh, on se daje zbog toga što je dakle ova tažena prihvatila prihvatila dakle ovaj brak odnosno ponudu ponudu braka. Međutim ovdje Allah subhanahu wa taala je feridatan aleikum. Dakle to vam je farz. To je, je riječ far fara je farz, faridatan odnosno farz. Faridatan aleikum što znači da je To nešto što je Allah farzom učinio. Nije nešto što je, prim radi ostavio na dobrovnoj bazi, pa ako hoćeš da deš, ako nećeš, ovaj, e, izostaviš, odnosno ne ispoštuješ. Ne, već je to farz. Dakle, nešto što je strogo propisano i što je strogo, dakle, šelijetom određeno i precizirano. I ono je, lađiba alikum, obaveza vam je i nemojte ništa od toga da, dakle, krnjite, odnosno da ovaj obezvređujete jer je to obaveza što znači da čovjek koliko to izostavi, ovaj on je, on je, ovaj griješan jer nije ispoštao jedan od uvjeta odnosno od posljedica vjenčanog ugovora. Zatim nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže nakon što se to ovaj sklopi dogori, ovaj potpiše i tako dalje, kaže wa la junaha aleikum fima taradaytum bihi Ali nema junaha, ovo ovaj dakle, ovaj je junah. Dakle ovo je riješ koja kod nas poznata i zastupljena ova junah je ovo junah znači ono. dakle, to je kuran skalje junah nema smetnje nema grijeha nemate grijeha nijeste griješni fimatara baytum bihi min ba'd al-fariza ako se međusobno dogovorite o kovjenčanog dara nakon, nakon skopljenog sklopljenog bračnog ugovora što znači da primjer radi nema smetnje da da muž poveća taj venčani dar da da ga uveća ili da ovaj uh, on bude oprošten smanjen ili u potpunosti oprošten od strane supruge ali sa njenim zadovoljstvom i bez nikakvog dakle ovaj uh, prisiljavanja ukoliko ona pristane ukoliko ona dakle ovaj uh, pristane da umanji tu visinu mehra ili da ga u potpunosti halal i oprosti svom mužu ona ima ona ima pravo na to jer Allah subhanahu wa ta taala ovim ajetom to dakle ovaj to dakle reguliše odnosno odnosno dozvoljava. Zatim drugi, drugo mišljenje koje islamski učeničati ovdje spominju da se ovdje misli primarno i podobi među nema griha a, u, a, u onome oko čega se vi međusobno dakle dogovorite do, do, do nakon ovaj a, vjenčanog ugovora, ovdje se misli na na na muta brak, na brak muta brak radi zadovoljavanja što je bilo dozvoljeno u početku islama. To je jedan bio kratak period dozvoljen taj vid, taj vid braka. Dakle, da, da, da, primjer, radi se sklopi brak e, na određeni na vremenski period, radi e, zadovoljavanje svojih, svojih dakle, ovaj potreba. To je ukinuto na dan hajbara. To je ukinuto na dan hajbara, kada je poslanik, a.s., dakle, to je sedme godine po hijri, kada je poslanik, a.s. zabranio da se jede meso domaći magarca, jer su ovaj ashabi tada zaklani bili domaće magarce i pripremili meso da jedu kazane i tako dalje vatra naložena i je poslanik alihi šao sa kada je bilo šta vam je ovo poslanik alihi šara tu oni oni su govorili šta je poslanik alihi su sa nama naredbe se to sve isprosipa i rekao da je to neđis neđes odnosno riks da je to ovaj nečisto i također u tom u kontekstu i u toj priči je poslanik Ali Hisaratom selam također je zabranio ovu vi, ovu vrstu dakle braka. I oko toga ne, ne postoji razlaganje među učenom, dakle svi su sa ashabijom oko toga složili. Onda nakon toga svi svi učenjaci da je to dakle derogirano, da je to zabranjeno to, to, to je to je jedan mali period e, u historiji Rasuru Vaha i čovjekstva opće je bilo dozvoljeno šerijetom. Međutim to je ono zašto se šire rafidi dakle ovaj nesretnici i prokletnici, oni hojtaju i dan danas oni drže do toga I da danas i oni uopće nemaju nikakvog argumenta, ali oni njima argumenti ne, ne znača znači ništa jer oni sve ono što rade nemaju nikakvih argumentata. Sve ono što rade takve ovaj u svojoj nevjeri, jer oni nemaju vjere. Dakle oni nemaju nikakvog argumenta. I zato primjer radi, oni ovaj eh, oni eh, smatravaju da je to nešto što je normalno, to nije nešto što je, to treba da se ga i To ju u stvari ovaj zinavuk samo na Jedan, ovaj, drugačiji, upakovan, dakle, ovaj način. Zatim, nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna Allahe kana aliman hakima, zaista Allah mudar i on subhanahu wa ta'ala zna. On je taj koji ima savršeno, potpuno znanje i također on je taj koji ima savršenu mudrost. To jeste Allah subhanahu wa ta'ala na osnovu tog njegovog znanja i savršene mudrosti propisao je ove propise i odredu, odredio vam jasne granice halala i harama. Polaćen nakon ovih ajeta da Allah subhanahu wa taala propisuje propise, on spominje svoja imena Alimi Hakim, da je da je sveznajući i da on subhanahu wa taala zna. Nakon toga i dalje se nastavlja priča o nikahu odnosno o braku, pa kaže Allah subhanahu wa taala: "A men lam yastati' minkum paulan ay yankih al muhsanati al mu'minat ne može neko od vas da plati mehr, visok mehro i tako ovaj, dalje. ne može da nađe ništa što je povoljno kod neke porodice da bi ga oženili. I nema nikakvog izlaza da izađe iz te materijale materijalno teške situacije. Nema, dakle, ne može da plati mehro za čestite i ovaj za čestite čedne vjernice koje su slobodne koja su slobodne koje nisu robkinje primjera. Onda Allah subhanahu wa kaže: "Fe mimma malakat aymanukum min Onda je dozvoljeno čovjeku da oženi ovaj robinju, da oženi neku robinju koja je primjera radi, koja nema ne, ne raspolaže spolaže sobom, misle svojim dakle ovaj životom, misle svojim imetkom, nego služi, nego služi nekom svom dakle ovaj gospodaru, odnosno vlasniku koja je, primjer, radi zarobljena u nekom ovaj ratu, pa je ostala tako u nekoj muslimanskoj porodici i ona, primjer, radi nema status slobode sve dokle, dokle, ili se ne otkupi ili je njen gospodaštan ili je njen vlasnik ovaj ne oslobodi, ili je njen vlasnik ne oslobodi. Dakle, uh, u toj situaciji je Allah subhanahu wa ta'ana dozvolio, ali pod uvjetima koje ćemo ovdje u nastavku ovih, ovaj, ajeta, vjerniku, slobodnu vjerniku, da o ženi, da o ženi robkini muslimankom. فَنِمَّا مَلَكَتَ إِمَانَكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُحْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِمَانِكُمْ Allaha najbolest zná vaš iman i vaše verovanie ba'dukum min ba'd, vi ste jedni od drugih, فَنْكِحُوا هُنَّ بِإِذْنِ يَهْلِ هِنَّ Oženite ich, ili ženite ich sa dozvolom nihových porodica, od و هنا ura هنا bilمرو. I تite im naddoknade de odnosno me bilme'ruf. Na neše nači musatitin ضira musafi hadad. ali pri tome on ne mora da budu Čadne čaite karakterne bajna musaafhatad na nikako ne moralni razvrane ja mu takvat jadan in nikako nesmiju imati dakve ovaj prijatele sakojima da kve imaju nekak kve odnosno odnose u tajnosti u tajnosti na nepropisa način. Saida uhsinna fa in atayna bifahishatin fa alayhim nisa'u 'ala al muhsanati min al 'adab. Dakle se te evropske nakve ovaj uh, udaju i ukoliko počne razvrat, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala, pripada ovaj za njih je kazna uh, upolamanje ovaj u odnosu na slobodne vjernice, u odnosu na slobodne dakle vjernice. Kazna za blu dakle, E, koji je počinjeno strane ovih ropkinja vjernica koje nemaju koje nisu slobodne dakle one se kažnjavaju duplo duplo ovaj manje u odnosu na ovaj slobodne, slobodne vjernice zatim mala džele hala kaže dalikene mena khashiya la'nata minkum ali kaže to je sve za onoga ko se boji da da ovaj ne može sačuvati poštenje i ne može začuvati obraz وأن تصبروا خير لكم اكاج الله سبحانه وتعالى ادس ترpite bolje vam je v Allahu ghafur Allah je ja milostiv i on prašta Dakle u kojim uvjetima je dozvoljeno da čovjek oženi robkinju vjernicu muslimanku Prvi uvjet jeste e uh, al-imanu behna da one, dakle, ovaj da one uh, da su one vjernice da su one, dakle, ovaj vjernice. Zatim, drugi uvjet jeste da su čedne i čestite. Zatim, treći uvjet jeste da ne može čovjek slobodan vjernik da plati mehr, dakle, nekoj slobodnoj vjernici. I također, četvrti uvjet jeste da se boji zinaluka, odnosno grijeha i da ne može sačuvati svoje poštenje i svoj dakle, obraz. U toj situaciji je, dakle, dozvoljeno, kada se uh, dogode ova četiri uvjeta i ispone ova četiri uvjeta, onda u toj situaciji je čovjeku dozvoljeno da oženi, dakle, ovaj uh, vjernicu, vjernicu, ropkinju. Međutim, to je jako, uh, to je nešto što je Allah sv. tada dozvolio, dakle, pod ovolikim uvjetima. Što znači da u osnovi čovjek, koliko nema ovih uvjeta, ne smije da ide na to. Zbog čega? Zbog toga, prema radi ukoliko oženi ženu, ropkinju, djeca njegova, kada se rode, Ona također postoje, šta? Oni su robovi. I oni dakle nisu ovaj slobodni, to je nešto što Allah ne nevovi. I to je nešto što Allah subhanahu tala nije dakle drago, ali Allah subhanahu to, na toliko stepen digao ovaj važnost čednosti, čet, čestitosti da je ovaj dozvolio vjerniku i da na taj način sačuva svoj obraz samo da ne počini, da ne počini zinak odnosno, odnosno dakle buda. To Allah subhanahu tala kaže: da se strpite bolje vam je. Ja. Da se strpite da se strpite da saburate, da ovaj, izdržite još određeni period. Dakle, to vam je bolje. Zašto gospodaru? Wallahu gafuru rahim. Dakle, Allah je milostiv i Allah prašta grijehe. E, e, šta, govori, šta govori ova dva Allahova imena na kraju ovoga? Da Allah subhanahu ta'ala je milostiv, da će on, inša ta'ala, dati izlaz za vjerni. Koji zaista želi ovaj e, brak, I, i želi da se sačuvaj da da, da, da da svoje poštenje i četdnost i tako dalje Allah subhanahu wa ta'ala će mu i svoje milosti dati dakle, ukazati odnosno dati mu, dati mu mogućnost i prilike da to učini na onaj pristojan dakle ovaj način eh, koji to zaista eh, kako, kako pridiči ovaj kako pridiči ovaj eh, vjernicima zatim nakon toga Allah subhanahu wa je spomenuo još jednu situaciju, još jedan propis koji se veže za ovaj ove žene koje su robkinje, koje nisu slobodne i eh, koje eh, počine nemoral, odnosno ovaj fahišu, razvratno to djelo, kaže Allah subhanahu wa da njima će biti kazna u polamanja nego što je kazna za slobodne za slobodne dakle vjernite. Normalno ovdje se misli e, da, e, da ukoliko počine ovaj e, nemoral nakon ovaj prije a nisu takve u braku, ili prije prije ovaj braka, tada se može 100 udaraca bićem prepoloviti na 50. Ali ukoliko primjer radi su ovaj udate, e, udate su, a počine taj dakle to nusno i ružno dakle djelo, onda ne može to se poloviti. Ne može kamenovanje se poloviti. Ače znači, ne može počnemo da neke namojna ovaj kada bude na pola ne može na prociniš nego dakle, ovo se dakle odnosi samo na ovaj onu situaciju kada nisu kada nisu dakle u a, braku i kada nisu ovaj udate odnosno odnosno udavane. Znači nakon toga Allah subhanahu wa taala spominje spominje ovaj a, svoju dobrotu prema namo objašnjavajući nam ove propise, pa kaže يُرِدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Allah želi al da vam objasni, i da su puti uh, na propise onih, koji su bili prije vas وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ mi želi da vam oproti grehe وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ zaista Allah zna i mu dakle Allah subhanahu wa ta ta'ala ovdje ističe da ovo što nam onoliko priča, pa nam priča o jetimima, pa o pravima jetima, pa o starateljima jetima, pa nam priča ovaj o tome o braku, pa koje su kategorije žena koje su dozvoljene, koje su one koje su zabranjene i tako dalje. zatim nam detaljiše o i stvari oko nasljednog prava, koliko pripada svakom nasljedniku nakon što umre onaj koga oni nasljeđuju. Dakle, sve je to Allahova dobrota prema nama i Allah subhanahu wa ta'la ti ime želi da nam objasni, da nas ne ostavi u zavudu, da ne znamo primjera, da se snađemo, kako da postupamo i tako dalje, u svim ovim situacijama prilikama i želi da nam, dakle, da nas uputi teubi, da nas uputi kajanju i da nam primi poslije ovaj kajanje, Wallahu alimun hakim, on dobro zna i on najbolje zna da pojašnjava propise i on je, je mudan, وَاللَّهُ يُرِيدُ أَيْتُوبَ عَلَيْكُمْ Zaista Allah želi da vam oproti grijeh i da vam suputi na tevbu i da vam primi tevbu. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ شَهَوَاتِ أَنْ تَمِينُوا مَيْلًا عَظِيمًا A oni a, koji slijede svoje strasti oni žele od vas da skrenete sa pravoga puta. Dakle, svi oni koji nude rešenja za, za, za, za život na ovom svijetu, koji nude ideje, koji nude pravila, koji nude montone, ovo su primeri radi oni, svi, oni koji koji, praktici, koji koji to ne uzimaju iz dva izvora to jest iz Kur'ana i Suneta Rasulullaha Muhammeda sallallahu alayhi ve već ideje svoje strasti oni od vas muslimani oni od vas o ljudi oni od vas žele samo jednu stvar to jest da skrenete sa pravog puta oni od vas žele da vas odvrate od Allaha subhanahu wa dakle, ovaj puta i vidite da sve ono što se danas dakve ovaj pravi servira ovaj ljudima i od uh, tehnologije dostupnuća dakve Ee glavna stvar zbog čega se to dakle sve e, sve ovaj izmišlja i forsira jeste da se ljudi od od, od strane od domahe subhanahu wa taala ide je, da se ljudi skrenu sa pravog sa pravog puta i da se zamaju sa nečim e, bezveznim, besmislenim ili nekorisnim u najmanju ruku samo da ne bi razmišljao praviš da ne bi se posvjetio onome zbog čega ga Allah subhanahu wa ta'ala stvar je to jeste da Allah subhanahu wa ta'ala ovaj, robuje i da Allahu subhanahu wa ta'ala pravo ispoštuje. Eh, to je ono što vam oni žele, o ljudi, a Allah subhanahu wa ta'ala vam želi dakle uputu i teubu i uspjeh i prosperitet i ovaj napredak i čestitost i poštenje. Pa os o čovječanstvo izaberite ko pošće da ovaj, e, Allaha posluša može i pojašnjeno je, i dato mu je, a onaj ko želi Boga mi da sluša nekoga mimo Allaha subhanahu wa ta ta'ala, i on također može, ali normalno, ovaj ta dva izbora ne mogu se nikako, ne mogu se nikako, dakle, ovaj porediti. Eto, to je ono što smo planirali da vam a, prokomentarišemo ukratko od ovih ajeta, koje je Allaha subhanahu wa ta ta'ala ovdje dakle, spomenuo. Inače, ovi ajeta ovdje imaju puno propisa, puno mesela, puno Ovaj interpretisanje mi smo željeli samo ono dakle u najkraćem smislu da bismo razumijeli ove ajete kada ih o čemu se takve radi, jer tema radi ovdje veliki broj e, ajeta kada insan bestefsira, ovaj čita i ščitava ili prevodi na na arapskom dakle ovaj tekst, ne razumije puno ovaj e, puno stvari sve dok, dok se to ne pojasni sa strane dakle ovaj fesira, odnosno kom e, alima i stefsira Uh, koji su normalno to svoje znanje spomenuli izvačeći ovaj to normalno iz Kur'ana i na drugim mjestima Jelalus-Din al to pojasnio ili sunnet poslanika Muhameda alayhi salatu alayhi salatu wa salam. Imam al-Khinaya socha